Bueno, egoer dion, entzule guztioi, hemen txede zue palmondo irratia zuzenian lasarteko txoko desberdinetatik, maritxu sareak utzitako zerbitzeretatik, ta, eta bide batez eskerrik asko aiai programa honen emisioa itagatik. Eskertuko genuke, entzuleak, e, altagoz batekin balkoien jarriko batzen dut desaioa, e, ba, bizilagunek entzun dezaten, eta, hoxe, momentu batean, hasiko gara. tare eh bide batez aipatu bueno gain e, igual balkoietatik entzutena izatenei stream.maritusarea.eus 2.8000 marratxo okerra ez da zaion. <gülüyor> Palmondo Irratia linketik egongo ala entzung gai eta bide batez aipature bai e, streaminga egiten aidan momentu bakarrik gentzungo ala linkontan. Alegia irratien e, egin, bestela ba linkean ez du funtzionatuko. Azpari bat baino gehiago galdetu igutelako eta hoize zero programa hontan, batez irratsaioan aurkezpenak hasiko geha Giosio azalduko dugu nola antolatukoan irratxaioa nola parte hartu, ordu tegi, eta beste ikuntu guztioiek Bestalde batetik lasarten salbuespeoen egoera honi kolektiboki aurreiteko sortu dan babesareko batzuk ere izango itugu gukin haien undik norakoak azaltzeko Irrati honen ideia ere bertatik atea baitzan eta bukatzeko asko jagin goztuen bezala lasarten izan zan aurrekari bat, irration mundu hontan himua erratea iznazuna eta nola ez haren aipamen batera ingo dugu holaxe ba minututxo batean eguerdion eta hongi etorri palmondo irratearen lehen saiora Ez gara profesionalak, ez gara adituak, ez da teknikari eta esatari Friki xamarrak agian bai, baina batez ere, uinen bidez komunitate indartzen segitzeko gogoa dugun erritartale bat gara, eta ez da gutxi. Itxialia izan da behar genuen aitzakia eta bultzada. Badira urte batzuk tximuek mendira jozutela, eta orain palmondo eta guztitzuli gara lasartera. Bai lagunok, haus eduztu e palmondo irratia, eta uinak... Gogoetaz, eztabaidaz, albistes eta jokoz, metetzera gatoz. Batez ere Lasarte-Arreon arteko sarea indartzea da asmoa. Errigintzatik sortutako proiektua da Palmondo, izan ere, Hernamuina Lasarteko babesarean dago. Oraindela hiru aste koronaviruksen krisia lerzerakoan herritar talde bat elkartu zen egoerak sortutako zenbait beharrei erantzuteko asmoz. Besteak beste oinarrizko behar izena kasatzeko erosketak egiteko sarea. Aurrak zaintzeko proposamena eta baserritaren produktuak kudeatu alizateko, gogoetak egin ditugu asteotan. Eta orain, uinetara egine izan dugu salto. Norbera bere etxetik, baina elkarrena ahalik eta gertuen sentitzeko asmoz. Gozio gotera gatoz, zirkatzali izatera, hausunarketak plazaratzera, beharrezkoa bada, kokoak botatzeko pres gaude. Palmondo gainera igotzeko eta begirada berriak elkarbanatzeko ere bai, badak igoz garela lehenak. Goan izan ditugu garaibateko kie tximuak eta egungo irrti libreak. Gu lebat gehiago eskintzeragatozu. Palmondoa itzuli da okendora. orain zuek, gorilak, makakoak, tximpantzeak, falta zaet. Badakizu, larunba totatik aurrera, astean bitan asteazkenean narratsaldeko zorziterdietan eta larunbatean ne egoerteko amabietan, tente belarriamarttzen dago eta zure irratia palmondo irratia. Aurtea beraz Palmond erratiean leen saltoa <coughs> Bertan aipatugon bezala ta leditzio esan bezala ba, babesariakin babesariaekin lotuta hasitan irrati hone hasiorabintzat <coughs> <coughs> ari barkatu. Eta jakingo zuen harren geien no? honzerdian babesariaz pizka gokatzeko aipatuko koronavirusan zabalteak puntuekin estatuak ezarritako konfinamenduei aurra iteko elkartasun sare bezala sortu zian taldia babesariak. E, Euskal Herri-Mailan, Herri, Herri asko-askotan sortu diazken hiru e, astea hauetan eta leku batzuta baiak undaka pertsonen saria izatea egitxia. Eta hemen ere sortu zen bat, baina bueno, nahi sortu zen gehioz, hemen dago babesarian dabilen bat gurekin, eta beakazalduko iku beto zerrat nabiltzen, eta nolada ikuan babesarian e, jarduna. Kaixo? Kaixo, Gordion! Zerdeu, Zer, Kontatzen gozue, eh? lasarteko babesarian aria. Bueno, e, azteko eta behin aurpozik egia san, irratean lehenengo egun honekin, <laughs> egia san salto politia. Ta bueno, ba ez aurkezpen testun e, entzun nahi izan da bezala ba, sortuza, ba, pixkat egoera ezoiko honi erantzuteko asmo ez, pixkat izen nahi behak esaten bezala azkenean egoera honek ba, beharre eta zaitasun egoera eugari sortzen nari da, Batzuk segurazki areagotzen, lehenoko berazienak. Bai bueno, eh itxigaldia nahizki honek, ba, ba, ikusi ala nola ite, egoera horiei piskat erantzuteko eh antolatu antolatzeko beharra. Eh eta bueno, hortan ba, konfinamenduaren alarma egoera hasita hiru egun eta ba herrita talde bat hasginan hiziteen Bueno, horri nola erantzun, da zer egin, eta pixkat beste gazte izen asitako batera ba, bestaldea bezala, ba, ere du bezala hartuta, ba, elkarra hitz bueno, egin, eta horri nola erantzun antolatzen. Eta bueno, e, iruazte korreko horreidontan, ba, batez ere voluntarioak batzen eta batzea izan da lehenekol burua, ba, ba, ikustezalako azkenen, ergin horremeste jendea izan bizita, ba, pixkat share indartuarra zela, jendia zabaldu eta ordun ba igual da indarroi gehien gehien ematen eta bueno, gaur egunean hantse ba 50 retik gora voluntario gabe eta xame zela ba pizkat ba, izango litzake hori e, ba bea, e, eskari ezberdinei erantzun, eta eta bueno, ba behar ezberdinak, ez? Ba batetik anagian baii bai, ulertu dela babesare hauek gerantzpenila eh bueno, erosketa beharrak eta ja, agian zaintza zaintza beharrak eta erantzuteko baino horrez gain ba piskat ikusten da ere bai, ba e, kaso eskotan agian bakar da egoerare biziko da eta nola baita, ba igual irrati hau izan daitekela edo edo ezagik bestela ere ba zagitik laguntasune eta elkartasun, osea elkartitasun ez, hori sortzea. Hiskak ba elkarrekin goxatzeko aurkezpenean entzun duen bezala. Uh -huh. Eta horrez gainere ba bueno, eh azkepine, bueno, iku, ikusi genulako ere bai tale ez dela ondo da igual, eh azkenen hartu gaituzte bagoitza norbea bere etzian eta ikusi deure bai, ez? Ba, onek, ba bakarra da honek azkenen, oso, zaintzan horbearen, zaintzaren beharrori ikusi da, igual bakoitza bere kabuz ez, baina kaso, batzute kaso askotan, ezin gozai berantzun, ba, bai bakarria doelako eta BNU-erak ez duelako laguntzen. Hor du, ba, bueno, e, ez dakit, oain goz, ba, bueno, e, nola antolatzean ikusita eta, ba, bueno, oain harteko beharrei ezia on eskariazko, baina on batzu pare batzuriei batzuri erantzut zaie eta asmoa da auzo kantolatzea. Orduan ikusten dela ba, gertutasunetikan erantzute ezin besteko zaigula. Orduan ba bueno, deialdiak india bakoitza bizkar bere komunitatean eta babesari honen berri emateko eh bueno, ba, ez dakit, auzo kantolatu, bakoitza bere aletxoa eskaini eta aldan egin ba, beharroi irantzun. Eta hor, egiak erratian <coughs> ari gantzutzen egin, eta igual bau zu desberdinetako jendia egon goan entzuten, ez zerbait eskaeran bat, edo proposamenen baluzatun nahi da entzulei ba, di laguntzeko, edo parte hartzeko, edo... Bai, hori e, da, ni, ni guztetik zimesteko hala babesaria hau handitzen da indartzen jutia, Ba, beharrak etorri gala alik eta erantzun azkarren amateko eta hortarako, ba, naiz eta bueno, voluntario bezala parte ezartu edo parte hartzeko prestego ez egon besari ba, honen berri mateko, bueno, lechoa jartzea, gombiatu gondituzke Erritar guztik, izan erosketak egiten dendela di joala hor jartzea edo eta bere komunidadeko portalean, bueno, bintzat ba, eskaini zabaldu gintzat Ba, Bezare hau existitzen dela, eta ba, egian seguraski jendeasko lehenengo pausu hori laguntza edo behar hori eskatzeko pausu hori ematea, etzai erreixe ingo, ba, bueno, horiko edan bezala, etzai erreixe egiten askotan Beharroriek azaleratzea, baina, bueno, nik ustean dut konfiantza sarea, konfiantza hori sortzen den einen Beharrauek erreixeago atako diala, ordoma gombiatu gonituzke herritarrak ba bai euren balkoietan jartzea babesari honen referentzia e, euren mo sare sozialetatik zabaltzea aho zagokoan bitartez bakoitza bizketere bai bere iruditzen zaion bezala ba, zabaltzea hau babesori honen berri eta e, zabaltzeaz gain bueno beintza balduta gero kontaktatu berkoa E, babesareakin edo naiz eta, ba, suposatzez babestetalde txoa sortzea da guzo batian, ba, aurrea ez, baina komunikazio bat eman alizateko, ze bide ondazka e, babesareak komunikatualizateko? Bai, bueno, batetik handago sortu da, sira-siraetik handi sortu zen e, korreo bat, korreo honen bitartez ba, voluntario izan nahi duen horrek, bai, best, idatzi besteik ez duen ber, korreo entara, ba, bere Bueno, zeintan bere disponibilitatea, ze zeauzotakoa ze, danesanez eta baita ere, ba bueno, zer egiteko pres dagoen. Gero eregia da, ba, errealitateak esango digula zer egin barko duen, baino hasiera baten hori. Ta gero bestetikan ere dago daukagu, mo, telefono bat jarri deu activo, dago activo, telefono hau da gehiago bideratua, ba, bueno, eskaera hori egin nahi du horrentzat. Ba zuzenean deitu, ta gero dei horren boluntario saretikan bideratuko litzake, esan ba, du bezala auzoka edo ikusiko litzake, ba, kasuan kasu nola, nola erantzun horri. Orduan ba bueno, eh bi azkauk bi kanal batetikan korreoa eta bestetikan telefonoa. Vale, eta gero leno ere olaipatuazu mikroskopo eh aizina saiatzen ez bakarrik e, komprak, bueno, kompretazitza ere zanean ez bakarrik supermerkadotako kompra betikoa, baizik eta baitare, ba, kontutan eukita ohentxe bertan, ba, merkatuak itxita dago benontan, erri askotan bintzat, e, ba, zerritar asko gatuko ziala saldu ezin da, haipatu e, da zu, oi, oi ere bazala bide bat, ez, e, alde hortatik ere saritzeko? Bai, e, bueno, ni uste egoera honek garbi, egoera hau garbiak ustanei E, zer kekarre gaitun honea Azkenen bueno, globalizazioan bitartez diritsi da virusa honea eta ba, indartzen nahi esparruak dire bai bueno, globalizazio hortan laguntzen dituten mm. e, bueno e, zakit, e, supermerkatu edo bueno, edo merkatu batek ez eta beti bezala hemen galtzen eta bueno, indarra haultzen dijoan hori txikia da ez, pixka Ba, bai herriko komertzio txikia, bai herriko tabernak, bai baita ere e, bertako ekoizleak. Eta orduan ba babesare honen biterte e, bultzatu nahi dugu, animatu nahi dugu, ezbait aldan neien, ba pixkat bertako ekonomia hortan ere indartzea. Ez daia izan soilik, ba behar sentzago isolamenduan dagoen horren beharra edo adinekorren laguntza izatea ba, azkain, ba pixkate bai markatu e, uste Konekzioa galdu dala momentu batean, eh igual errepikatu azkena hau azpa ere, ez dakigu ez tare zen badenboa galduan, espero edo ein berriz ere e, online eutea Holako zea teknikoa koneksioak etalako puntuk. Bueno, bai, usteta hasi ira gusti, ez saltzen da kez. Ba bueno, azkenen orain ikustenai gara, ez? Piska eta gertatzen da bezala, ez? Ba azkenen orain eramagaituzte ba, distantzia batera komunikatu barga distantziatik, baina horrek ez diguken duer ba, gertutasun hori mantantzak jarraitzia. Eta gertutasun hori azkenen hau bukatuko da, hemen diken, ez dakit, bihazte iruazteta, eta gara... Espero degu. Espero degu, <risa> bihazte iruazte, ez dakit, zabet irongun. Baina hori du, baina, bai, ez dakit, uste, uste da bintzat, baina esaretik, e, bertati bertarako erosketa horiek ba, indartu behar ditugula ba azken herri bezala ta komunitate bezala ba sentotu gaitzen e, da holako azken zaintza zaintza herri zaintza izena izan bar bali madu ba den hortan zaintzurko delako eta hola eta bueno ba, kasu hortan ba Euskal Herri mailan ere sortzen aidea Sarez Berdinak adibidez e, lehen gaiak eta bertako produktuak eta e, erosi alizateko ba, ba, plaza, puntu plaza.eus izena duna asmoa badare bai pikatu ba, hori E, bertago, len, oza, ekoizleen ba, lehen sektorearen indartze hau bazkan ezakalako logikaikan gu erosketeak egitea jun supermerkatu batea eta bertan berragoi tamarlagunekin e, ba, elkarro gulutzatu eta geho aldiz oza, ekoizlearekin zuzuen zuzenean badak izunen bakarrekan ekoizleak kikutu dula produktu hori eta zuk aire librean elkarturukatzea zela oza, erosten diozula hori inungo ezakit ez, inyungo arriskurik gabe, oza neur, neurrik hartuta, eta hori galeaztea, ez? Gordun ba, ezakit, horba gala mezu bat, eh, beste mezu bat, eh, kanpotikan inposatu nahi dutena dela, ba, ezakit, negozio konkretu batzu bultzatzearena. Eta piskatu horri iran zumbartza jo, niguste. Bai, konfinamentu antan zentzu ba, bila atzea neurri iztelera bihurtan eda, ez? <gülüyor> zentzu logiko bat dintzen. Eta, bai, ba. eta, bueno, gero aztu bai, gomen datzea, piskat, segurtasun neurria ningurun eta hasiera ba, sireatikan sortu e, izintzala bon, eta ba, besarean badodelea erizain eta mediku ezberdinak parte hartzen eta bueno, behien leheneko egin beharra eta, eta eskertzeko agian egindako egin dako lana ba, protokolo hainbat sortu zituzten batetikan erosketak egiterako protokoloak eta bestetikan ba, aurren zaintzarako protokoloak e, protokoloak sortuta daude baino e, azmeratu behar da baliabide naldetikan ba, bon, ez azkagula asko ordu bueno, Ba, danon artean, pixkatea egon bidatu nahiko nukere bai, e, bai, bai, e, materialeo biltu bali maiteke hoiek biltzea. Ze, bueno, u da ere ez dugu jaso inungo bueno, e, prestutasunik edo elkar lanerako, eta orduan, ba, gure aldetikan, aldeun neurrin, ba, segurtasun neurri hoiek betetzeko bali, eta materialeak biltzea izango ditzake. Pauzo lagain importantia eta egin beharrekoa. Eta hori ere, adibidez, ba, ma, materialoi material hori eukiezaken jendeak, adibidez meilea idatzi lezake, o...? Baina, bai, guzti meilea idatzi eta, bintzat, naiz eta, oza, naiz eta, igual, asko ez izan, baina gutxi baldin badiarek jakin zeinei daukan hori, e, material hori, azkenen gero, erantzun barzaio nundikan, jo, eta, ba, es, jakiteko zeinen gana, jo. Bale, hemen, eski, aipatzen telefonoa eta maila, eta ez dakit momentun batean esan deun zein dian maila eta telefonoa. Maila izango ditzake lasartikobabestaldea arroba gemail.com gemail eta telefonoa 6-6-2- e, barkatu, gaizkiz handez, berriro, azten egin? 6 6 2 2 2 6, 6 iru, bi bi, Bai, ondo entzun da, 6, 6, iru, ogeita bi, laro ogeita masei, iruro ogeita masei. Horretaz dañere, e, Telegram kanal bat badao, lasarte saretzen izenauna, hoi bilatu ezak ez dute, ba, Telegramen. Eh? eta hortikan ere jungo aipatzen ba ba besarean eta eta bueno zota, ez da besareana bakarrik baizketa bueno baita irratia na ta informazio herrikoak eta eta egoera honen on, ingurukoak eta baina hau esan da ez dakizu ze gero aipatu nahi dezun ba besaretik edo hola, si uste du, hurrengo batia hemen hobiko zategukien ez irratxaio guztian hasike bai, enbo ukiko bai, bai, bai, du ere hau <laughs> zak Vaisando, hoira. Ba eskerik asko. Hoira. Guarda, me me igualta ditan i Joani. mide deu punto marichu sarea punto eu bi eta babesarean e, elkarrizketa honen ondoren, jarraituko gaurko irratsaioko elburuakin, dala bat ezze aurkezpenaitea ez, nola junguan e, irratxaioa au, ba, mendikan aurrea, eta emendak augukin tukana e, azalduko eguna hau dena detaile guztikin. Hori da, bai, astean birtan entzutuko aukera izango gutzuet, eh? Aztazkenetan sortu zer ditan, eta hau politikoagoa edo seriagoa izango da. Eta bero larun batetan, amabitan informalagoa izangoan beste saio batekin. Saio bakoitza esan bezala desberdina izango da, eta egitura bat jarraituko dute bakoitzak. E, atalak izango liak, ba, notizik, Nun, erriko berrik azalduko dian, baita Herriko preso berrik, eta orokorrean kartzelako egoera. Gero baita ere, zutai batzuk egingo dira gaide ziberdinen inguruan, iritzia plazaratzeko. Baita ere, Herriko jendeari egingo zeitzkiu elkaarezketak, eta horretarako, ba, erkarteak gombiatuko ditugu besteak beste. beste. Baita ere, jolatzerako eta erronketarako tartea ere izango da. Eta erritarrek idalitako mezzu ezberriak ere lazaratzeko aukera egongo da. Beraz, eh, askotan esan bezala, kontaktatzeko zuzenian, streaming bidez, stream.marifusarea. .eus.b.zortzimila. Barra okerra, palmondo irratia. Eta gurekin parte hartu nahi izateko, palmondo irratia, abindua, riseup.net. Bertara, zuen proposamenak, ekarpenak, eta bar, bialdu izak zuen. Baita ere esan, Instagramen gaudela, palmondo irratia izenarekin. Telegramen ere gure berriak zabalduko ditugu. Lazarte esaretzenetik. Eta baita ere etxan, orain nik aktibuz dauen blog bat edo webborri bat sortuko dugula. Bertan gure saioak zuzenean ezin baditu zuen zun, ba beste momentu batean entutuko aukera izateko. Eta helen, erronkak aipatu ditu dela hemen daukagu capuccino eta berak azalduko digugua beto erronkak bertan datzatu. Ba, bai, ba, bueno, ba, aztean behin erronka bat edo jolaz bat proposatuko izuegu, eta zuek ausartako bat bat batzate, espero duaiet, ba, aztean zehar erronka hien eta audioak bihan ibar dizkegu zuen. Eta nora bidea dira linduzak ezue? Ba, bueno, oso reizio bak ezue. Gure Instagrameko mezu privatetara, palmondoi ratia, edo gure imeilea, palmondoi ratia Osondo, bueno, bazpare eh, repikatukoet, Inglesa gehi kontrolatzea ez duen antzat e, palmondo irratia arroba raizap eta raizap idaztea riseup.net riseup Hoxe izanak kontaktatzeko bidea eta eskerrik asko beraz, e, tukana eta barkatu izan azuzait e, <laughs> Bueno, e, irratian antolak eta ipatzea batik Hortxe beraz, parte nahi dezun guztiok gurekin kontaktatzeko modua. sabe yemen yo creo que se está protegiiendo un crime mismo uniforme de cualquier lo lleve a mí me llueve lospánicos me llueve pero todavía no son drones un salud dijo persona y que me ponen micro en las estaciones están asustas con las elecciones se saben las letras de mis canciones que par secreta me tienen grabas todas las funciones son buenos fans yo creo que en el fondo les mola y se lo ponen cuando están a solo me siento más fre me gusta pensar que me escuchas cuando acaricias tu pistola y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un cerebro están comiendo de mi mano alimentándome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 policía y que sé demasiado policía yo te la lío con cuatro hackers y tres colegas en quien confiar a lo que le va decían pero todo hicimos lo que se podía y no se podía hacer nadaba prohibido por nuestra seguridad rec decimos en habla yo creo que ya me cansó de callarme palabras y que voy a de me vuelvo quiso me vuelvo mala por la calle de la capital las calles de la calle de la capital, de la capital. Me vuelvo quiso me vuelvo mala prevé algo para que lo haga por calle de la capital, de la capital capital deme algo para que lo haga y yo me hago la tonta pero no tengo un pelo solo algúncebo es están comiendo de mi mano alimentando mi juego están esperando que caiga que tenga algún descuido ya en valorado al enemigo quieren salvarme y no saben cómo Ya me hago la tonta pero no tengo un pelo solo es un cero están comiendo de mi mano alimentando mi fuego están esperando que caiga, que tengan algo descubierto ya mal hora el enemigo quien salvarme no sabe como esatei gute, proposamen bezala jendiak nahi bali madu biali ez dela argazki bat, irratia zuten gaurrenengo renengo, bueno, zero programa hortan, eta bialtzeko Instagramea. Up to the summer a Harriet Gottmali stage. Debatte, Ran the National Park haipatu gaur lehenengo aldia dela hola baputza beretsutikan e, irratsaioa ite eta bueno askotan utzurtu biola araztu teknikoa gitalago kontu hau betzen xungogean boagin hori zer da jaia bat dut da ukitzu bai dare video batez esateko beraz edo zein parte hartu zake la irrati hondan merezetik hasik animatu Oia bukatzen hasiko gea eta esan bezala jun aurretik Lazarteko Memoria kolektibua eragingo jau pixkat. Esan bezala izan zelako, herri honetan, oindela urte batzuk, lehentxo libre bat, eta guain ieskorrek azalduk egu pixkatze izan zanoi. Tximua irratia. Eguer dion, entzule guztiei. Eta gaurkoa palmondo irratiaren lehenengo aurkezpen saio dugu. Eta zuetako asko jakingo baduzu ere, babeste askok, batez ere gaztetxoagoa ezaretenok, ez zuzue jakingo irrationek izan zuela herrian aitzindaria. daria. Ba, Babai, mila bederatzen unen talaraguita bosgarren urtean sortu zen tximoa irratia. Artean, dasarte horia herri bezala sortu gabe zegoela. Irrati onen sorrera gazte mugimenduaren eskutik etorri zen eta Euskalerriko irrati libreren mugimenduaren baitan koka dezakegu. Askoin sant ziren iraun zuen 4 urteetan zehar irratiari agotza jarri eta herria berasteko aletzoa jarri zutenak. Eta hoien artean Isiarra arteaga eta Paio Eskizabel gonbiatuko ditugu datorren asteazkeneko azkeneko irratsai elkarrizketa bat egiteko. Izan ere, hemendik aurrera astero astero herriko eragile edo eta pertsonaren bat gombidatuko dugu elkarrizketatzeko. Beraz, tximua irratiaren zirrikitua karagatuna ibadituzue, ungei doriak izango zarete. Ester arte!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 te perdona hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez to el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 Gugeno lehen bukatzen hasi, eta hoain bukatzen bukatu beharko dugu. E, Baina juna horreti gogatu hastein nahi ditu gauza batzuk, haipatzen jundianak. E, alde batetik esan, ba hori, rati hone komunikatzeko tresna izan nahi dula, erriko pertsona, kolektibo, elkarte, talde, e, ba ustintzat, eta beraz, parte hartu nahi dunaek, Izan, izan, izan beri esperientzia kontatuz, o, zutabe bat prepatuz, edo taldeitxon batek irratsaioan joan zatibagra batuta bidalienaiko bat du, edo kuña bat, edo euskalo, aproposamena, galderak, erronkak, bializ, oa inkluso baten bat, sakomotibatzen bat, bat irratxo oso bat inek gale maure bai, ba, osondo, pos, jarri, aite, jarri aiteke kontaktungukin, palmondoiratia arroba raiza.net, alegila, palmondoiratia arroba riseup, .net miletik, edo e, baitare Instagram kontua ere badao, eta hor palmondo irratia, izen haure bai, eta hoixe ba, plazerrez jarriko deula, edo azalduko deula, baitaren nolain, bairratxe aioa inalizateko. Eta baitare, hortaz aparte, musikataldiak dazkatzu denok, musika talde bastante da duela, eta edo, edo, bueno, kantautoria zeratenak, o horra paitezunak, edo bantxe ebertan unkonfinamentu dan ez dakizunak zegintan kanta bat te animatzeu lemazate, ba, bian izake zure bai eta jarriko de, u, gure irratxaiotan. Tapaluaren borroka, paretaren itzala, enerriaren negarra, harropak direnoien parra, begira la mentoria begi historia horia andikumei botego sei hoy loru loru en el urrenea jira churikua noraua biegalenta iria perdio i Isiltzen denak, isiltzen denean Gure itak esan berriz desan Ez aitezela, ez aitezela gal Baitarek hona urretik, ere aipa mentxotxiki bat dinaideu Haurten, hogeita marrurte betetzeia xistoraran buru jakes esnal Eta unai etaionke paparot atxilotu zituzten edik Hogeita marrurte Eta horren aria eguna huetan gutun bidalketaiten aida Nikol Beloubet, justizia ministro antzat, eta Emmanuel Macron, franziako presidente antzat, e, biziosoko kartela zigorra komutatzeko eskatuz eta ala izango balitz e, bakalea teako liakelako iruak. Orduan bani du jendia gutu hoiek, e, imprimatu eta bialtzeko. E, Beste nartian, lasarte saretzen telegram taldean E, jarri dia, gutuna deskargatu alizateko elbidiak, eta beraz horre imprimatu, eta bi altzea animatzea iruztegu iru hauek, beste guztik bestela etxean nahi dugulako. Bueno, etxea baino, kalian, deno zela baino... <laughs> Anaen sakatu خذ مكاني يا رفيقي في الكفاح واحمل سلاحي لا يخف كدمي يسيل من السلاح وانظر الى شفتي قد تقطعها وج الرياح انا لم امت انا لم ازل ادعوك من خلف الجدار أعوذ اتطلب فيه أخذوا البلاد من سببين أولهم الكارثة ثانيهم ربنا وعدهم فيها بالالفيين سنة على كل حال هتنحل الاثنين الكارثة هتلطش ونعرف وين وربنا الاسمية دائه المعاي الاسمية مش لليهود احنا شعب سامي ونكل الكارثة ألمانيا هم من يعطوهم أرض احنا ايش ذنبنا بس بيحاربونا وربنا وعدهم كل واحد بتقولوا الاسلام تطرفتي Ota goain bai, goain bai bukatze, bukatuko deu. Goatu azteizuet, hemen txizango geala, stream, eta gui stream, bueno, ez zuten egin zaten egin ja guiko zuen, baina gualbaten bat balkoietik aibada. Moztu indala satiagat ez, ez da moztu, vale? E, stream.maritzusarea.euz 2.zortzimila marratxo. Balmondo Irratia Linkean, asteazkinetan, iluntzeko zortzitertitan, eta larun batetan, eguerdiko amabitan. Zuek denokin, zuzenian, eta berriz eskerrik asko maritxusareai, eta parte hartu dezuen guztioi, entzunde zuen oi, eta parte hartuko dezuen guzti-guztioi. Hale ba, aste buruna pasa. Gemen dikaburik harta? Bax, duene ente de la realidad mate una otra que la